Të gjitha falëndërimët, lëvdatat më të pëllota janë vetëm për Zotin tonë, Allahum të bareke vë të ala. Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati fali dhe ndihmi kërkojmë. Pacea, selamat të mirët e Zotit të bareke vë të ala, të gjitha të grumbulluarët e kënjëri ju më izgjedhur, Muhammedi Alehi Salatu Ves Selam, mësue si njërzimit, pasaj mi familjën e ti të begatshme, bi shokët e ti të ndërshëm, bi gratë e ti bashkëshortë e ti të pastërta dhe të gjithë muslimanët e qytetit të Gjekës në rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamëli, do vazhdojmë të ndajmë disa çaste para hutbesës së xhumës, të çt shfletojmë diçka nga libri i Zotit, nga fjalat e pejgamberit aleyhis salatu vesselam, në mënyrë që ta shtojmë dhe të arrisim furnizimin ton për ditën e takimit me Allahun te bareke ve te ala. Të dëruar, Gjëmbëtli, kemi hapë temën e akiretit, temën e uthtimit të njeriut drejt botës tjetër, ku duhet të njëftohemi me gjithse neve i kemi disa informacione në koka tona, por se tradit e Kur'anit, ligjë Kur'anit është njeriut të i përsërit gjërat. Andaj sa gjëra neve i dim dhe me kalimin e kohës, zbejhen atë të të këneve, Por shkak se si kemi përsërit, ndërsa ne e shohim se njerëzit gjërat që më së shumti përsërisin janë gjërat e tregtisë të tyre, mallrave të tyre dhe pasurive të tyre, ndërsa ajo e cila është më me rëndësi, e cila ka të bëjë me Zotin, ka të bëjë me ahiretin, ka të bëjë me vdekjen, të cilat janë të vërteta absolute, njerëzit i shmangën dhe nuk i kujtojnë ato, ndërsa mos kujtimi nuk ju bën ndo vi, nëse njeriu nuk e kujton vdekjen kjo nuk do me thonë që s'ka me vdek dhe nëse njeri e kujton vdekjen kjo s'do me thonë që ka me vdek ma shpejt por se Allah u gjele gjelelu i ka caktu gjërat me e gjel me caktim para prak s'ka mundësi askush me lëviz diçka nga nga dija e Zotit e Bare Kjovët e Ala Andaj si shenë përsëritje si rrug e përkujtimit neve do t'i përsërisim disa prej gjërave të cilat ndoshta i kemi mësuar por se në duon të freskta dhe shpesh herë njeriu kur ban keqë nuk do me thonë se se ka ditë se është e keqë dhe gjdo kush i cili e ban një krim, e ban një gjuna, e ban një mëkat, kjo nuk në nën kuptonë saj nuk e ditë se kjo është e keqë, jo, por se jo është zbe, jo zbe fuqia frenuese e cile e ndalon nga e keqëja, Andaj nëse e pyet çdo njeri pas gjunohit, a e ka ditë se o gjuno? Zakonisht porgjigja është po e ka ditë. Si nëse e pyet ja ata i cili merret me të liga, merret me të punë jo të ndarshme. Nëse ty e pyet, a e din se kjo nuk është e ndarshme, nuk është e mirë, ai të porgjiget që e di, por se i është zbe fuqia, i është zbe takati, i është zaftuar ajo e cila e ndalon nga vepra e keqe. Andaj, Zotë i Jon Gjellë Gjellë e Luhu në Kur'an, shpesh neve në i përsërit të diturat, në i përsërit të njohurat, vetëm e vetëm që njëri u të mërë takat, dhe të këtë fuqi, dhe të këtë afci që t'i punon pun të mirat të cilat i di, dhe t'i shmang të punve të liga, të cilat i din se janë të liga. Procesi rravës pas në Fryrja e surrit është procesi i të cilin Allahu xhël xjalali e ka thujt në Kur'an ba'th. Ai ka thujt nushur, që do të thonë në gjuhën tonë me ringjall për zyriti. Pra, pra pas fryrjes së surrit, Allahu xhël xjalali në Kur'an e ka përmendëse procesi i cili vjon pas këtij manifestimi të fryrjes së surrit është rinjallja e të krijesave të vdekura pro shdo krijeset cila ka ndrujet Allahu Gjellë Gjellë u, gjele u do të rinjall ndërsa për këtë rinjallje neve dim se njërzit kanë informacione e din se Allahu Gjellë Gjellë u ka premtur rinjallje në Kur'an por se neve shofmi se në kohën bashkohore në kohën e internetit në kohën e ignorancës me gjithë që pretendohet që ka dhije Njërzit e marrin rinjallin për hajgare Shof me njërz të cilët E marrin rinjallin Për një sendi cili i ka kalu koha Nërsa koha e soqme është për punë të tjera Hasha, ima dhe shtë Allahu Që diçka e cila aje ka qujtë të male Në me e qujtë të vogël Andaj, ne e dim se njërzit besimtar Besojnë në rinjallje Ma dje besojnë që ashtu që nga kam su kurani Por se neve sot me lejnë e Zoti Gjelle Gjelalu Do t'i përmenë me disa fakte të Kur'anit Argumente të Kur'anit Se rinxalja është një sendi cili ka ndodhë në këtë dunja E lere mo që dhëtë ndodhë në botë në tjetër Rinxalja e të vdekurve Pa si ka vdek një riu është një një një Ka ndodhë në këtë dunja Në këtë botë Para se me shkune Akiret Andaj do të përmendë mi shkurti mish qka ndodhë në rinjallje pas taj do t'i përmendë mi argumentet e Kur'anit se sa e madhe është rinjallje në Kur'an sa e madhe është rikthimi njërzve pas i të vdesin në botën e ardhme e para të ndëruar Gjëmatli Zoti Jon Tebare Kjoveteala në ka të reguar në Kur'an se njërzit pabesimtar kanë pyt me qudi Kan pit kan pyet me habi se a do të ketë ringjallje? Ka than Allahu tebaraka ve teala: Yes'alunaka ahqqu hu. Ka than Allahu jelle jalaluhu: Po të pyesin ti o Muhammed alayhi salatu vesselam, a është hak? A është hak ringjallja? A me dërtë do të ringjallën njerëzit pasi të vdesin? Tha Allahu jelle jalaluhu: Qul inni wa rabbi Letub a thunë ne Tha Allah u te bare kjo vëtjala Thua jo Muhammed po Pasha Zotin tem Dëtë rinjalleni Pasit e vdesni Dëtë rinjalleni Që argumenton se Një numëri madhi njerëzve Janë në huti të rinjalljes E ata qka e besojnë rinjalljen Ata qka e besojnë rinjalljen Nga fetë e humbura Edhe nëse e besojnë rinjalljen kan devijim në perceptimin e ringjalljes apo kanë perceptim të gabuar kur e përfitrojn ringjalljen e kanë të gabuar ndërsa edhe prej muslimanëve ka atoçilat ndoshta kur e përfitrojn ringjalljen e përfitrojn në mënyrë të gabuar andaj çase kuranore mësimi kuranit mësimi Muhamedit aleyhi salatu vesselam është garant e shëndetit të informacioneve Neve shpesh her, edhim se ka ndodhë një rast Edhim që ka ndodhë Po që shka ndodhë, saksish nuk edhim Andaj njerëzit dalojnë në këta me dalime të mloja Vashësish nga fuqia e studimit dhe pranimit të informacioni që ka i ka në brendin e ti Qëfar bat në rinxalja? Rinxalja të definicioni i muslimanve të elisunetit dhe gjematit Që në në kuptën të sahabët e pengamberit a lehi salatu e selam të tabi e njëzë të tabi tabi e njëzë do më thonë kështu do më thonë kthim i shpirtrave në trupat të cilat janë shkatrur dhe janë kalb dhe bashkim i tyre për zëditë kjo është definicioni i ringjalljes të Elisoneti e përsërisëm edhe një herë definicionin që pastaj ta dimë për çfarë po flasim Për nga mërëja lehi salatu e selam ka thonë I shkatrohet njëriut këtë vdeset gjdo sen Përvesht një copet të Përvesht një copet të kocit të ti E cila është në fundin e shpindës të ti I, E quaj në gjuën e hadithit el ajb A o el ujb E kështë të më rrath është një pies në fundin e kurrizit të njëriut të cilin ka thonë Alei Salatu e Selam gjithë shka shkatrohet përveç kësaj pjese nga e cilja fillon rinjallja e trupit të njeriut andaj pe nga mele Alei Salatu e Selam në ka tregu me këtë hadit se njeriut nuk asgjësohet i tëri pra rinjallja në Kur'an dhe vdekja në Kur'an nuk është humbje e në mënirë të tërsishme por është e pjesrishme andaj kanë thonë djetarët trupi kaalvet, shpirti vazdon. E rringjalle do më dhon, bashkim i shpirtit me trupin i cili do të kthehet në jetë përsëriti. Dhe fillimi i një jete të re. A nda kjo është definicioni e rinjale, barë, kjo e ala, si i helsonetit në rringjalljen, të cilën e ka përmendur Allahu Tebaraka ve Teala në Kur'an. Si ndodh rringjallja? Kan thënë ja të arrit. Pasi ti fryjë thurit përsëriti. Pasi ti fryjë thurit për zdyti Allahu gjele gjeleluhu elshon një shi ka thonë bëngamberi ale i salatu e selam Allahu gjelele shon një shi të dendur i cili bjen me me vrudh në tok dhe ajo shkakton rinxaljen e trupave të njërzve ajo shkakton rinxaljen e trupave të njërzve dhe prej këtu filon rinxalja dhe këthimi i trupave bashk me shpirtra në vendet e veta Ka thënë Allahu të barë kjovëtara në Kur'an Bela kadirina Ala en nusëwi e banane Ka thënë Allahu të barë kjovëtara në surën el-qiyama Në surën e kiametit E cila është njën nga mrekullit të cilat mesi gjenerat I kemi pas fatin me e pa Qishdo me thënë vijat e gjishtave të dorës Ka thënë Allahu gjelle gjelalu hu do t'i rinjallim njërzit madje. Jemi të aftë, të fuqishëm, që gishtat e njërzet të ndryshëm, me vijat të ndryshme, do t'u akthejmë vijat në vendin e vetë që shikan pasë. Dhe Allah u Gjele Gjelelu këtë e ka të regun më rekullin e ti, në kudretin e madhë që e ka në kryim, dhe sot, sa janë njërzit sot në këtë botë, në statistikat 7 miliard e diçka milion 7 miliard e diçka milion njerës dhe as një njerit nuk ka mundësi kompjuterit me ja ledzu njet letër njëftimin e tjetërit as njëherë 7 miliard kur të avnoje njeri gishtin tjetërit nuk ja ledzon dhe të kjo nuk o gishti jotë, o është një tjetër gisht e kështu me radhë andaj, 7 miliard gishta me një pjesë të vogël shumë të vogël Allahu i, i ka vendos 7 miliard dalime. Ja sa është gishti vogël, ku ata e vendosin për nënshkrim, dhe për një, marjen e dosis e njeriut. 7 miliard gishta, diçka milion gishta, as njeri gisht nuk është i in, njajshëm e gishtin tjetër, ku janë dalimet, ka thana Allahu të varë kjove të ala, bella, po, qishjo, ka dirin, ne e nëtë fort për këta. Allah i të sonë, Shkon një gishtin dhe kalon kufi na emër të dikujt tjetër. S'ka mundsi. Nuk ta lexon gishtin e jot gishtin e tjetrit. Asnjëherë. As, as binexve nuk ja u lexon një. Andaj Allahu i jellon fletën e Kur'an po rringjalljen, jo vetëm rringjallje, këtu në mënyrë të përgjithshme, po në mënyrë të detajuar. Gishtat, gishta dhe vijat e gishtave nuk na nuk na përzihet asnjëri. Kjo është e para Pra njerëzit të të rinjallën Me krejta elementet që e kanë pas në këtë bot Dhe as kush nuk përzijet me kërkan Andaj zote jonë të bare kjo e të ara Kemi përmen disa herë Se Allahu në këtë shekull Dhe shekull në kaluar E nuk e dim të ardhë në që ka do të ndodhë Allahu ka qu prej ajeteve Të cilat sahabët Se kanë pas fatin mi pa Po besimin e kanë pas më të fuqishëm senar Andaj ka thënë Allahu të bare kjo e të ara Në Kur' se në rihim ajetin a fil a faki na do t'ja u tregojm ajetet tona në univerz do t'ja u tregojm ajetet tona në univerz apo një ditë prej ditële u ma hnitën kurejshte mekës që shka mundësi në disa minuta me shku prejnë meke në mes gjidul aksa në palestinë se kjo sështë e mundur në një pjesë të natës Dhe ata u që ditën, e bubekri tha une e besoj, se i besoj edhe ma shumë. Por në kohën ton, në kohën ton e pamë se kanë dalë prej elementeve të shpejta të cilat, kanë mundësi me pak orë, me pak minuta dhe vërësish prej fuqis aeroplanit me qu prejnë meke në Palestin. Dhe sot qëto Arab, nipat e qëtojnëve Arabve, ka shumë prej tyre, prapë dyshojnë. Çish ka thon pejgamberi alayhi salatu vesselam, shum arab do të bojnë koffer para kiametit. Shum arab do të bojnë koffer para kiametit. Çish kanë bë pak para se me ar pejgamberi alayhi salatu vesselam. Ne ka tregu pejgamberi alayhi salatu vesselam se shum prej bijve të y arabëve do të do ta ndihmojn fejen ton. Shum prej bijve të y arabëve, nga bijtë Ishakut e të tjerëve, do ta ndihmojn fejen e Muhamedit alayhi salatu vesselam e shum nga arabët shumë nga Arabët do të fillojnë me u zhvesh nga feja që shkanë fillu me u zhvesh nga feja që shkanë fillu me u zhvesh nga feja Zotin Arrujt Andaj, Allah u gjelluar nga ka të regu argumente dhe fakte të prekshme se kjo është e mundur kjo është e mundur Andaj, Allah u te bare kjo e tera do t'i rinjall njerëzit qashtu që shkanë qenë në këtë dunja ma dje dhe me shtesa edhe me shtesa pre shtesave që i kam përmen djetarët rrinë gjallja do tjetë me takat më të madhë se sa në këtë botë. Njëri ju, për shembol, nëse paracitet sot me këtë takat që ka e ka, para një zjarit të kësa i botë edhe me elan aty me nejë qëmë gjatë, ajë digjet edhe nëse nuk është brenda zjarit. Nëse njëri ju sot rrinë para zjarit të ndezur, direkt, drejt për drejt me, me zjarë, nëse që ndrëm kohë të gjatë, a for ti digjet, Digjër dhe e merë flaka Por se në akiret dhe të dalin Para njëzari shumë më të fuqishëm Por nuk dhe të digjën Vetëm dhe të ashojnë Ndhehtësin e ti Por se nuk dhe të imerë vdekja Dhe kjo është prej takatit tjetër Shka joref Allahu Gjelluala njerëzve Andaj Allahu Gjelluala nga ka të regu në Kur'an Se dhe të rinë njallën Dhe s'ka vdekje Ska mundësi me vdekjë eduron njëri ju të gjithë tharës kapitit dhe mundimet dhe nuk vdes kjo është e para dalon ta kati i kësaj botën me botën tjetër edyta ka thonë bëngamberi a.s. jub a thunë nës dhe të rinjallë njërzit ura të zhveshur patesha patesha ghurle të pabam sunet dhe të të zbathur Pas një sendë në, në trupin e tëre. Aisha radi Allahu anhe hakore dhe gjojë këtë hadith, i tha për nga mberi sëllallahu aleyhi sëllem, ja rësullë Allah, tha ojë dërgum i Zotit, e patesha, që shka mundësi patesha me shiku burat e gratë, tha për nga mberi aleyhi sëllatu e selam, el emru, e sheddu min he dhe ja ishe, tha oja ishe, që është jam me ma dhe se kaqë, që kanë dhe në djetarët se dalonë, dalon rinjallja nga nga kjo botë si nëse neve sot Allah unarujt shohim zhveshje zhveshje të tërësishme në rrug neve të më rohemi dhe nuk e dojmë kjeta me pon rrug edhepse nga, nga shtypja e, e të ligave neve jemi, jemi adaptu me disa zhveshje ndoshta jo të tërësishme por se neve nëse shohmi zhveshje të tërësishme të më rohemi dhe në veritemi dhe gërditemi dhe nuk të në rohemi Ma dje dhe, edhe jo besimtarët nuk të lerojnë. Për nga mbërë, ale i salatë të selam, tha, kanë mu rinjallë të gjithë pa tesha, pa asë një teshë në trupin e tyre, por se asë kush nuk dhe të shikon të dikush tjetër, që do me thonë se që është ja shumë e madhe, që është ja shumë e madhe. Dhe tjetër, thë për nga mbërë, ale i salatë të selam, dhe të dalin njërës, të cilat nuk është prek në trupin e tërë asnjë send. Të pabom sunate kështu me radhë të cilat i ka përmendën gamberi alay salatu wa salam. Anash këjo është pjesa do të cilën e kanë përmendë dhjetarët në çështjen e rringjalljes. Dhe pastaj fillon një proces tjetër, të cilin neve do ta vazhdojmë në analizat të veçantë e cila është pritja në Kiamet, pritja në ditën e rringjalljes. Do të ketë një lloj pritje të madhe për të filluar Procesi logaris, procesi marjes në gjikim, e kështë të mëra dhe cile është pies e të meri të ditës e logaris. Por se neve në këtë ligeratët mjaftohemi me këtase, qëfar do të ndodhë në, në rinjallje. Nërsa piesën tjetër të cile neve shumë i më të rëndësishmë është faktët e rinjalljes. Faktët e rinjalljes. Faktët e rinjalljes të ndërruar gjemat li janë shumë. Shumë prej mëtë mlojave të sëtë i ka përmend Allahu Gjellalë në Kur'an janë rinjallit në këtë bot Allahu ka rinjall njërës në këtë bot e para prej rinjalljeve të sëtë i ka përmend Allahu Gjell Gjellalë është, është ajo e cila ju ka ndoll bive të Israilit kër kanë kërku me e pa Allahun bive të Israilit Allahu Gjellalë ja ka që një rrufej e cila ua ka morë shpirtin dhe kanë betë të vdekur pas sa i vdekjë Allah i ka rinjall ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون never pasi që ju u hamorëm shpirtin u akthim juve shpirtin andaj jehudot nuk dishojn ringjallje asnjëherë jehudot edhe në kohën e pejgamberit aleyhisalatu wassalam po edhe në kohën e sodit nuk nuk dishojn ringjallje ata kanë pro, kanë probleme të tjera kanë probleme të tjera të besimit Andoj, pingamir, ale i salatu e selam Shpesh her, jahudve ju thonë të kështu As do të ndodhë qështu Jahudve ju thonë të kështu, pingamisam A nuk do të ndodhë qështu A nuk shkru në të të ju në liber qështu Dhe ata i që ishë ndurët, po A tërë që ka, i nati dhe zilija nuk i linte E kështu me radhë Andoj, bitë e israelit I ka vdhejka allohë Dhe i ka rinjallë për shdyti Kjo është rinjallë është kur njëri nga biti Israelit e ka vra agjën e vetë dhe pastaj ka në kërku prej musës nërmjëcim dhe musës a rejë salatu e salam ka kërku që të therë një lop dhe me ketë lop ka thonë në godit në të vdekurin dhe i vdekurit dhe të rinjallët dhe ka në godit të vdekurin dhe i vdekurit dhe të rinjallët dhe ka thonë më ka vra një pijem më ka vra një pijem kjo është rinjallëja e e dit në Kur'an e treta Allah u gjelona të regonë për një rinjadhe në këtë bote cila ka ndodhë nga një qytet i malë me njërës të shumë u lufun, ka thonë Allah, me mija, njërës është përnda një epidemi vdekje prurse, dhe ata janë mobilizu e komplet qyteti për me shlu e qytetin më smikap epidemia, dhe Allah u gjelona thotë, a i kepa ata të cilët nga friga prej vdekje se kanë shlu qytetin, Allahu جل و علا i thaa Disney dhe pastaj i ringjalli. Ju tregoj Allahu جل و علا se s'keni mundsi ku me ik. Smundjet unë i kam krijuar, po edhe ilaçet unë i kam krijuar, edhe unë juve i kam krijuar. Andaj skaku me ik. Skiku me ik. Dikush sot e sot prat, mos po dalnë në ilaç, di kam me ik pi Zotit. Ha? Mos pse zbulon shkenca, diçka të pavdekshme. Në pritje jam. Andaj Allah u gjelluar në Kur'an Qysh nga koha pengamberit a lehi salatu e selam I u thonte Në përmjet pengamberit a lehi salatu e selam Kull Të rabbesu Thuani Pritni Inni makum Minel mu të rabbesin Se dhe unë jem të prit Ama dy prit janë dalim Apo dy prit janë dalim Ka dalim a i cili prit mu dënu Dhe ka dalim a i cili prit mu shpërbli Allohu nga, ru, nga ruaj nga ta që të dënojnë. Andoj, pe nga mërëja lehi salatu e selam, në kam sun e dhe se njëri u shpeshar ka mundësie e din informacion, por e lufton, e lufton me, me takatin e tina. Andoj këta e shlunë qytetin, por këtë, Allohu i bëri që të vdesin. Rinjali e 4, është njëri i cili ka kalu pra një qyteti të rënuar, të shkatruar, dhe ka pyjtë kështohë ka thënë men juhi hadhihi, kush mundët më rinjallë këtë qytetë. Të rënuar të rësyshtë, tha Allahu Gjellë Gjellalu hu, a i cili e ka kriju fillemishtë. Andaj Allahu Gjellali ja murë shpirtin këtina, dhe nuk jadha një qënë vjetë. Pas ta ja këthej, dhe i tha sa ki jetuë, sa ki fletë, sa ki fletë, tha nuk di, nuk di sa ku fletë, një ditë, Apo gjysh dite. Tha allohu gjelluara një qinë vjetë. E dikush të qysh se ka ditë me? Qysh se ka ditë. Qidush me ditë qysh se ka ditë, shumë letë e ki. Sonë të natën kur të bish me vletë, blokoj kretë orët qka i ki të shpija. Kretë sa hatë atë pëshinë. Dhe bjerë me vletë dhe kur të qohësh. Pa e këshirë sa hatëin, na të rego sa kifletë. Pa e këshirë sa hatëin, edhe pa e vetë kërkanë, na të rego të Allahu u gjellë ala piti sa keflet tha se di një pjesë të ditës tha një qinë vjetë keflet nga se vdekja është gjumë është vdekje dhe s'ka mundëci një riu me mor logari andaj Allahu u gjellë ala pasi ja mur shpirtin e vani me vdek rinjallja e pest është rinjallja cila ndodhin e duart e Ibrahimit ale i salatu vë selam një ditë për i ditë me Ibrahimit ale i salatu vë selam i tha Allahu u gjellë gjellalu rabbi erimi Do zot, ma mund sot ta shof çish ndodhrin gjallja. Ringjalla e nderuar Xhamadli është shumë e madhe. Ringjalla ka më çejn shumë e madhe. Njerzit do të çuditën, do të mahnitën, do të tronditen çka ka më ndodh në atë botë. A ndjeniu duhet mira në merëmit e imanit të ti, islamit të ti, zemrës të ti, ku është ai me kët iman? Ku është ai me kët bindje? dështë të ka hi gërvishja, dështë të ka hi e shkatrimi, dështë të ka hi virusi, dhe ka prisha ti imanin, Allah në rujtë nga prisha imanit. Ibrahimi Alei Salatë të Seram e kishë imanin matë malë se jone dhe shti, matë malë se imani i shumicës për nga mërëve. Unë e ti nuk himë në, në lisën e tëre. Ibrahimi Alei Salatë të Seram, imanin e kishte matë malë se sa kretë për nga mërëve, përveç Muhammetit a.s. Me gjithë këta i tha, o, oh, Zot, ma mundëso, ta shohë që ishë ndodhë rinjallja. Allahu gjelluar e tha, a nuk besona? A valem të min kale bela. Tha po, Zot, besoj. O lakin, por se, du me mu qëcu zemra. Du me mu qëcu zemra. E sa prej njërzve nuk i kanë zemra të qeta, por ilon që ashtu. I lonë që ashtu. Me dhim dhomi, ë dhir mjekun më një herë. Një ndlim e një nervit ti reagon te mjeku më një herë, madje lip ndërhyndjeve ndërmjetësim edhe mësit me shkutë do një mjek pak më, pak më special, pak më i diheshm. Po kur tronditet zemra e ke vet di kan ti stabilizohet kjo. A ke vet di kan kur qetësohet zemra si stabilizohet kjo. Tha Ibrahim i, o Zot du me pa, më mu qetçu zemra. Pastaj tha Allahu i gjallëvara, mbledh Mbledhë 4 shpend, 4 zog, 4 plumb, çfarë dush ti? Dhe mbledhin nga lloje të ndryshme. Një zog, një shpend, një diçka tjetër prej shpendëve të cilat i ka krijuar Zoti u ngjë lavala. Dhe mbyty ata. Dhe porziha ata trupat e tyre dhe plenda të tyre dhe gjithçka që kanë ata. Dhe pastaj atë porzierje shpërndaje në porkodra. Shpërndaje një copë çojë me një kodër, një copë tjetër me një kodër thumë me dë uhunë pas ta i thiri jëtine kësa ato do të vinë të gjala me vrap atëherë Allahu gjelore i tha dhe dije se Allahu është i fuqishëm dhe i urt Allahu ka mujt neve me nekazurin gjalën ka mujt tyje për dit me të vdek e me të gjalë po dikush thotë për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Me ta rinjallë, stërgjish i dhuja leje më mirë që ty. Leje që ty natut, duhet, përke, tërci, alohu, që të vdekë se na tutë. Që ka na duhet, taj? E përket urëcija, Allah u gjelën, nuk ta rinjallaj. Sa i mundët me ta rinjallë, po ti nuk je komatë pas, taj. Dhuja, ja, unë e sumpituroj që të çka i kam, e leje më me mirë rinjallë ato, 4-5 gjyshët e cilatë kanë kaluhe. Andaj, Allah u gjelën, as besona? Tha po, po du të ashofë. Andaj, Allah u në ka të regu të se në ka përmendje të arët është rinjallja Isau të alej salatu vë selam Isau të alej salatu vë selam e ka pas kuqin e rinjalljes e njerëzve tu hjil mauta bi idhni la ka thënë adha u gjellonat ti rinjall të vdekurit me izën të Allahot e atate cilat s'kanë mujt me kuptu këta kanë thënë këjko ka zot adha u ka thënë bi idhni la me lejet zotit E kjo me leje të zotit në kapon neve musliman e ata se janë musliman, që kjo dalimi. Isa, Ale, Isara, Tësara mu shpengamër i zotit, të cilën mundon me jafestu e ditë linjën të cilën nuk kanë qasje asë informacion, asë dhije, asë nuk e kanë të shkruar, asë nuk kanë njërës të cilën i besojnë se kjo, informa kjo informacion është i sakës. Balel, humbje mbi humbje, Allah u gjelona thotë, Isa po, i ka posë domre kulli i ka rinjallë vdekurit bi idhni la me lejet Zotit me lejet Allah u te bare kjo vë te ala a dhe djetarët kanë dhe rinjallëja e gjasht në këtë bot është se Isau alej salatu e selam i ka rinjallë të vdekurit dhe ka përmerim nuk e thiri në tëfsirin e tina dhe në komentin e historijës se muslimanëve dhe njërzimit ka than deri sa i kanë kërku bit e Israelit rinjallë në djallin e nuhit rinjallë në djallin e nuhit alej salatu e sel e ka rinjall isa gjallin e nuhit që këshënë dhe pasaj prapja ka morë Allahu të barë kjo vëtë e alla shpirtin andak të janë ajetit të zoti gjellë gjelal që ka ndodhë në këtë bot rinjallja e shtat të se ne ka përmejnë Allahu gjellë gjelalu në Kur'an e cila ka ndodhë në këtë bot është rinjallja banorve të shpejlës ne edhe kemi njësurë në Kur'an e cila quët ashabu l-kehf njërzit e shpejlës Thesirat Allahu Gjele Gjelelu i ka përmenë në Kur'an se kanë në fletë nëbi 300 vite. Kanë në fletë nëbi 300 vite. Dhe kur janë zgju, kanë posë diskutim dhe mosmajtim, sa kanë fletë? Se ka ditë asë njëri për të tërë sa kanë fletë? E kanë fletë 300 e nën vite, ka përmenë Allahu Gjele Gjelelu. Kjo është rinjallja shtatë e cila ka ndodhë në këtë botë. Kanë fletë 300 vite. A shkosht nuk e ka ditë se janë aty, janë ndru pushtetët, janë ndru qeverit, janë ndru, për, janë ndru përandorit, dhe ata duke fletë aty. Të vdekur, dhe Allah u gjeluar e ka, ka rinjall. Rinjallja e tëtë në Kur'an është rinjallja e bimëve. Allah u gjeluar e në Kur'an e ka përmen se rinjallja e bimëve dhe dhanje e tokës, frytave të cilat i jep, është piesë e rinjalljes. Toka është të vdekur, e zbehër, nuk ka asë një gjallërin ta, dhe njeri ju pasaj e, e merë farën, e nxirë ujnë, allohë e vjestinën e përstatshme, dhe ndodhë ndodh rinjallëja. Ajo rinjallëja. Allohë e allohë në Kur'an në ka përmenjë, këshërënë, a është rinjallëja ajo? O është e verdë pasaj bëhë të gjelëbërë. Kjo është rinjallëja e tëtë në Kur'an. Rinjallëja e nandë, dhe se si në ka përmen rinjallja të cilën na jetojna e me këta e përfundojna rinjallja e tete do të ketët e të tjera rinjallja e tete është kërna s'ka jetojna ta është që mërë frimë kjo rinjallja Allah u gjellonë në surë një asin e cila shpesher shkon për vdhejkurit ajo duhet për gjallët më shumë ajo shkon shpesher për vdhejkurit për për gjallët është më e nevojshme vetëm një ajet nga surja i asin Dhe cilën si na ja qojnë vdegme Si do qoftë? Ka thënë Allah u të bare kjo e të arë në surë një asim Avala mjera l'insanu Enna khalëqnahu min nutfe A nuk eshe insani Se na e kena kryu nga një pik uj E vdekur Ajo pik uj është e vdekur Fe idha hu e khasimun mubim Dhe pastaj kur të bata i njeri me men E me logikë Fillon e bot hasëm. Hasëm i Zotit vet bot. Allahu na rujt. Wa daraba lana mathalan. E ai shpashar na bie neve shembuj. E a mundot kështu, e a mundot kështu, e a mundot kështu. Tha Allahu jellwala. Wa nsi khalqah. E harron se na e kena rinjall. Tash që ti je gjall, Allahu thot që qe or injallje, se sekon hiç. Se kon hiç. Na për printet ona është rinjallje. Dhe thmija jonë për neve është rinjallja, s'ka qenë hiqë, s'ki posi denë që ishdukët, a s'ki ta katë ti me bota. Allahu gjelle gjelalu thotë, wa nësi je khalqahu, a je ka harruë, se s'munët dikush me kryuë. Andaj rinjallja e tek në Kur'an është që ti ta shje gjallë. Andaj shikoh Allahu që farë argumente në kasilë të fuqishme, të pa diskutushme, të pa të pashtime në shëshitje. Në e lush me, me Allah unë të barek e vëtë ala, që Allahu Gjellë Gjellalu të imbush zemrat tona me bindje dhe iman. E lush me Allah unë të barek e vëtë ala, që Allahu Gjellë Gjellalu të nëndryqon me dhijen e Kur'anit, me haditin e pengamberit së në Allahu a.s. E lush me Allah unë të barek e vëtë ala, që Allahu Gjellë Gjellalu hu në banë prej atërët të cilat e kuptojnë fejnë zotë i Gjellë Gjellalu që shështë راضي الله تبارك وتعالى باسم الله تبارك وتعالى جل ج الله جل جلاله وبرطونه تمير الله تيبن قبول و وبرت لي الله جل جلاله نا يشليان اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين